Трите първични принципа Елементи в живота Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 4 октомври 1933 г. в София Добрата молитва Ще прочета от пета глава първо послание към коринтияните от 6 до 9 стих Другите неща са последствия, те искат само вътре съдържание. Шести стих. Не е добра хвалбата ви. Не знаете ли, че малко квас всичкото те сто заквасува? Сега иде основното. Седми стих. И тъй, очистете се. Вехтият квас да бъде ново тесто, както сте безквасни, защото Христос, паската наша, заклан биде за вас. И осми стих За това да празнуваме не с вех квас, нито с квас на злоба и на лукавство, но с безквасни хлебове, на искренност. И наистина. Процесът на чистенето на земята е един процес постоянен. Вас не ви дотяга до процеса. Казвам, човек може да бъде чист и пак да се чисти. Някой казва, че само нечистият има какво да чисти. Да се чисти и чистият няма какво. Само чистият има да се чисти. Тази малка нечистота, която може да падне върху него, от нея трябва да се изчисти. Защото ако не се изчистиш, ще останат от отайки върху теб. Има три принципа. Три различни материали, които са взели участие при създаването на Вселената. Първия принцип, научното име няма да кажа, се нарича Люд принцип. Той е принцип на творчество. Разрушава, гради всичко и. За него няма никакъв морал. Той иска само да гради. Каквото иска, това да стане. Вторият принцип е кисел принцип. И най-после, най-добрият принцип е сладкия. Най-първо в живота ще дойде лютото. След и киселото, следто и сладкото. и трябва да го знаеш. То може да се измени. И има съотношение между тия принципи, които стават. Ти си най-първолют, разсърдил си се, не можеш да си намериш мястото. Не, е, че ти си създал това, но то е само състояние на и първично същество в битието. Попаднал си в това място и ти усещаш. Какво нещо е това? Там има и горение, и експлозии, и не можеш да си обясниш защо си люхт. След той всичко това отихва. Ти се чудиш какво е станало. И не можеш да си обясниш. Няма защо да си обясняваш. Ти не можеш да си обясниш защо си се разгневил. Ще кажеш, Господ знае. Какво е това, ако Господ знае? Да знаем ние той, което Господ знае. Той добре го прави. Господ знае, но ние не знаем. Ние бъркаме. Ние, като не знаем, често се натъкваме на такива мъчнотии, дето някой път става безизходно да излезем от той положение. Сега аз искам само на няколко мисли да ви наведа, за да ви бъдат като едно спомагателно средство. Защото да си повтаряме, че трябва да бъдем добри, че трябва да бъдем чисти, трябва да бъдем умни – Всичкото и няма никакъв смисъл. За да бъде човек добър или да бъде човек силен, или за да бъде чист, трябва да бъде лют. Силният човек е винаги лют. Който човек е слаб, той никаква люти няма. Ти искаш да вършиш работа. Трябва да бъдеш лют. Лютивината е първичния потик. Първичният потик на принципа. Ти, докато не станеш ли вътре в себе си, нищо няма да свършиш. Ти седиш и казваш. Както е казал Господ, нека бъдем добри и меки, нека се обичаме. Не вървият работите така. Какво се разбира под думата? Да се обичаме? Да си говорим само сладки думи ли? То още не е обич. То е само една външна дипломатическа страна, за да не се глушат работите. Да бъдем меки. И мекотата проистича от сладчината. Но то е най-последния принцип. Ти, за да станеш сладък, трябва да минеш през двата други принципи – на лютовината и на киселината. И като минеш, няма да минеш само веднъж. Много пъти ще минеш през този процес. И светия като станеш, пак ще минеш. Само, чето и лютото състояние ще го минеш по един разумен начин. Всичките хора минават. Нима мислите, светиите не се карат. Карат се. Я някой проповедник там, мака си ръката, плаши хората. Той е лют. Ако това не правите, това ще стане. Като че този човек съди целия свят. Той е хубаво в едно отношение. Той иска да каже. Ако попаднете в този принцип на люти нищо от вас няма да остане. Това иска да каже. А не че онова, което казва, то ще стане. Нима аз като ви кажа, че ще съмне, то и без да ви кажа пак ще се съмне. Казвам. Знаете ли, че ще залезе вашето слънце? че и пер да ви кажа, пак ще залезе. Нима слънцето, не е изгряло или не е залязвало? Вие ще кажете. Как ще залезе слънцето? Ще залезе слънцето на земята. Ще устареш, ще умреш. Ще залезе слънцето. Няма да те има на земята. Няма да имаш никаква фирма. Един ден ще изчезнеш. Ти си предполагал, че ще идеш някъде. Ще идеш някъде, т.е. ще умреш. Ще имаш някакво състояние. Какво състояние? Света, в който влизаш, или ще бъдеш лют, или ще бъдеш кисел, или ще бъдеш сладък. Или ще влезе в света на лютивината, или в света на киселината, или в света на сладчината. Сладчината вече я знаем. Това е раят. Раят е сладкото място, мястото на красотата, на хубостта. Може и да се опише раят. Раят Мъчно се описва. По подобие можем да кажем, което имаме на Земята. Най-хубавото, което може да си представим, това е Рая. Най-хубавото, най-идеалната чистота и в мисли, и в желания, хората са разумни там. Това е Рая. Умните хора всякога са Рая. Могат да пишат нещата добре. Сега аз не искам да ви занимавам с това, защото всеки от вас може да държи една лекция за чистотата. Може е да се говори. Както и аз говоря, така и вие можете да говорите. Кой от вас не е чист? Стаята, прозорците, вратите не е мял подъл отдолу. Някой път... Може да го изметете по-добре от един професор, който говори за чистотата. Може аз да ви говоря да бъдете къщите ви чисти, а вие да сте чистили вече къщите и пода. Аз може да говоря теоретически за чистотата, а вие да можете по-добре да чистите къщата. Може, ако ме турят аз да измета пода, да не го измета както трябва. Възможно. Пък може и да го изчистия и по-добре. И това е възможно. Сега не искам да остане мисълта във вашия ум, когато се говори за живота. Все трябва да научите нещо. Не, че сега трябва да научите нещата. Някой неща вие ги знаете. И той, което знаете, няма какво да ви се припомня. За него само едно малко загатване трябва. И загатването за нещата, да ходим, да се месим в техните работи, това става тялостни работи. Казващи, трябва да живееш добре. Няма какво да се казва това. Аз, който съм тръгнал в този живот, трябва да живея добре. Когато някой път ни се казва, че трябва да живеем добре, дразним се от това. Вътрешно нещо веднага се раздразва. А като ти каже някой, живей зле или лошо живей, удари го на широко. Пак ще ти стане зле. Пак ще се дразниш. Какво трябва да каже човек? Този въпрос никак не го бута Трябва да изучаваме живота сега. Нищо повече. Даже истинския живот, ако се каже тъй да за живота, пак не е хубав. За живота трябва да имаме само едно понятие. А истински живот или неистински живот... Не може да бъде. Животът си е живот. Истинският живот го подразбира нашето разбиране. Казвам истински живот. То е моето разбиране за живота. Значи он си живот, в който съществува пълната свобода. Истинският живот е пълната свобода. Онзи живот, в който съществува пълната светлина, знанието, пълната любов, тези са нещата, които живота ти изисква. Той, живот, без любов, какво е? Значи, любовта включва отношенията между хората. Нашите отношения към всички живи същества че какво ще живееш ти? Казваш. Със себе си трябва да живее човек. Но знаете ли какво е и себе си? Кой човек из е себе? Ти казваш, аз съм. Кой си ти? Един ден ти кажеш, ти ли кой съм аз. Е, много добре. Ти си пипаш тялото, но един ден това тяло се просне на земята. Ти кой си тогава? Трябва да имате една ясна представа за аз. Един ден ти го изгубиш това аз. Едно време беше като едно малко дете. После стана възрастен и най-после главата ти ще побелее, ще имаш дълга брада или къса, или космите ти съвсем ще окапят. Кое е истинското положение на човек. Човек той го нарича съвършения човек, който всякога расте и всякога се учи. То е едно такова разбиране. Съвършения човек трябва всякога да расте и всякога да се учи и всякога да разбира битието. Един човек, който учи. Има човек, какво да учи. Детето учи едно, възрастния учи друго и старият и той учи. Старият няма да учи това, което е учил на младини. Той ги знае младите работи. Той ги знае от детинство, но все-таки в старини има да учи някои неща. В старини като се учат много кисели са. Представете си в практическия живот, най-напред ти си разчитал на баща си и на майка си. Те умират и заминават. Ти си разчитал на тях, че ще ти оставят малко средства, но нищо не ти оставят. Имал си няколко души брати и сестри, разчитал си и на тях. Но после нито братята, нито сестрите не искат да знаят нищо за теб. Разчитал си на окъжаващата среда. По една или друга причина ти се изолираш. Оставаш сам. Питам. Какво ще бъде състоянието ти? Мене ми разправят за един стар човек в Варненско на 60-70-80 години, че синовете му го изолирали. Торили го в една стая, в една къща и го забравили. През три 4 дни му носили хляб. Минава един човек по пътя и слуша. Той, стария човек, вика. Хляб, хляб, хляб. Вика вътре в къщи и не може да стане да вика човека. Хляб, хляб. Викаш ти «Хляб» или казваш «Болен съм, болен съм» – се е същото нещо. Липсва нещо на човека. Има известни истини навсякъде. Известни неща може да ги намерите. Азбуката на човешкия живот – буквите – Можете да ги намерите във всички училища. Азбуката може навсякъде да се намери. А той, което сега още не знаем, то са думите. Ние още не сме научили всичкия божествен речник на думите, които съществуват вътре в природата. Това не липсва. Азбуката я знаете. Само речника на онзи език, който съществува в природата, не го изучаваме сега. Известни думи днес не са ни понятни. Или ако са ясни, те имат по няколко значения. Изяснение за една и съща дума. И не знаем кое изяснение да вземем и как да го приложим. Не знаем кой път да хванем. Тогава влиза едно състояние люто и кисело, което сега почти всички минавате. Казвате, ние не живеем добре. Какво подразбирате под това ние не живеем добре? Ние не сме такива, каквито трябва да бъдем. Е, какви трябва да бъдем сега? За пример, аз бих желал всички вие да бъдете млади, по на 33 години. Аз бих желал всички да бъдете силни, да бъдете богати, да ви са отворени кесиите. Всеки да е готов на една подписка. Като турят всеки да пусне по 50-100 хиляди лева. Всеки щедро да дава и да се надпреварвате. А сега, ако речем да съберем една малка сума, едва ще извадите един лев, най-много пет лева. Казвате, нямаме. А пък говорим за големи работи, за управене на човечеството, за големи пътнини. За небето имаме претенции. Като умрем, на какво място ще идем? Като умрете, вече не зависи от вас. Вие имате пример. Един от най-видните хора, който идва на земята, Христос, имаше високо мнение за себе си, но се натъкна на една от най-големите мъчноти, на които никога не беше се натъквал. Никога не бяха губили хората. Този, на когото никога прах не беше паднал на гърба. Този, един ден в храма, бие всичките там. Изгонваше ги с от храма и им казваше: Знаете ли, аз какво мога да направя? Трябва да слушате. И какво стана с него? Та хванаха го и го биха. Тъй губиха, че и той се слиса. Разбирате ли? Питам сега. Ако бяхте на ням, неговото място, как щяхте да разрешите въпроса? Христос попадна в ръцете на лютия елемент. Боя, това е лютият елемент. Вие сега си задавате въпроса, защо трябваше да стане това? Как бихте обяснили вие? Представете си, че държите една лекция някому. Искате да посветите хората. Какво ще кажете? Защо трябваше Христа да го бият римляните? И нямаше ли друг изходен път? Имаше как не, но той по този път мина? И при той опита и киселият елемент. И писанието казва, че опита киселият елемент. Той поиска вода и му дадоха оцет, кисело, киселият елемент. Друго не заслужава. А сладкият елемент не го опита тогава. Опита, че на Земята съществува лютивина и киселина, но сладчина няма никъде. Нито един не му каза сладка дума. И най-после, като се обърна, навсякъде двата елемента около него. Лютивина бушуваше и киселина бушуваше около него навсякъде. И той каза най-после за Бога. Блакитък е му един отец. Казва: Виждам, че слъчината тук на Земята я няма. И казва, от Тебе ще я получа. От твоите ръце. Само при тебе мога да получа, аз стои сладкото вътре. Таказва, ако вие искате да бъдете разбрани в този свят, не се лъжете, вие ще се натъкнете на същите мъчноти, каквито Христос опита. Ще опитате две неща. Людивината и киселината ще опитате тъй както Христос я опита. Но на тази мярка кой не я е опитал? Който не я е опитал, все ще опита. Сега някой казва Христос дошъл за нас и прах няма да падне на нас. Не. Да ви кажа колко прах има за вас. На вас прах няма да падне, но едно ще опитате. Тази литовина. После и киселината ще опитате. А помеждината ще има и горчиво. А сладкото? Като възкръснете в живота, тогава ще опитате сладкото. Сега свързвайте вие. Вие сте много страхливи. Някой от вас сте много страхливи, подразбирам на физическото поле. Вас, вие страх да не страдате. А от страданието не може да се освободите. Аз разбирам страданието. Безпокои ви една мисъл. Безпокои ви едно чувство от някъде. Не ваше, от някъде. Безпокои ви външната обстановка. Безпокоят ви условията на живота. Всевъзможни безпокойства има. Че тия безпокойства са изменили вашите лица? Сега не сте такива, каквито бяхте, и за бъдеще ще се измените и вие няма да се познаете, и вашите няма да ви познаят. Външните условия изменят лицата на хората. Виждали ли сте ви един родокопач, който влезне в родницата, не може да се познае. Почерняло лицето му че той трябва да си измие и косата, и лицето. Не е лошо в родницата. Той, човека, трябва да си изкара прехраната. Та, дошли сте в материята, трябва да знаем онзи процес на чистенето. Аз не засягам въпроса да бъдете добри, да бъдете справедливи, понеже всички сте добри и всички сте справедливи, понеже търсите правдата. Казвате, няма ли правда? Вие справедливостта я знаете много добре. Имате специални закони. И който от вас не поступва справедливо, веднага си отваряте кодекса, казвате, не може така. Я, като ти каже някой една дума и малко си повиши гласа, отговори ти малко строгичко и вие ще кажете: Тъй не се говори. Говори ни малко меко. Тогава ще те разбера. Пришепни ми, не ми кряскай. Е. Какво ми говориш като някой стража? Хубаво е. Прав си. Кой трябва да дойде да ти каже нещо много мекичко? Няма по-хубаво нещо от това да се каже нещо мекичко. Но щом дойде ние да постъпваме, забравяме този закон. Спрямо нас знаем този закон. Как ние ще страдаме разбираме много добре. Но как другите страдат, ние още не можем да оценим страданията на един човек вън от нас. Гледам, един човек плаче, текат му сълзите. Аз изведнъж казвам, няма нищо, нека си поплаче. Но когато аз дойда до същото положение и почна да плаче, какво казвам? Няма ли един да влезе в моето положение? Говорим за социалното право, това да стане, онова да стане, то за бъдеще ще стане. В даден случай на човек му е изчупен кръга, Трябва да му се помогне. Ама за бъдеще ще дойде това. Това, онова, някакви идеали. Че хората на бойното поле се бият, гонят някакви идеали, свобода търсят. Едните и другите стрелят. Здравите остават болните. Напред да минат те. С хиляди години хората се побеждават, но кой кого е победил? От хиляди години хората все се освобождават и какво са освободили? Земята си е все земя. Растенията си растат, животните живеят, все е по-животински и човекът си живее по същия начин. Има едно нещо, което човек търси. Но казвам, трябва една философия правилна. Ние спорим за неща, които не принадлежат към нашето сегашно разбиране. Не съм аз човека, който ще оправя света. И няма на земята нито един, нито аз съм човекът, който ще управи света. Може да вярвате вие. Аз не вярвам това. Ако имаше един човек да управи света, щеше да бъде управен до сега. Всеки един народ управя само себе си, своите интереси, и то временно. И после започва с една култура, а свършва друго яче. Тъй поне седят историческите данни. Първите християни започнаха много добре. В едно религиозно отношение раздадоха имането си. За едно, определено време, трая всичко това и после пак започнаха стария живот. Всеки за себе си. И вие може така да направите. И сега си живеете, както света живее. Че аз говоря за Криста и си живея горе стаята. Вие сте долу, Страдате. Вие ме считате, че аз съм щастлив човек. Аз имам малко особени разбирания, когато се говори за щастието. И казват Той, учителят, горе в стаята си уредил работите. Аз разсъждавам така. Една свиня в една кочина много управена е тя. По четири пъти дават ядене, а друга свиня няма кочина. В гората е ходи, рови тук-там, малко слабичка е и мършава, а другата е тлъста. Казват, оправила се тази свиня. Оправила се, но тази мас ще бъде в някое гърло. Не се казва така. Аз не се лъжа, че имам хубава къща, хубава стая, че имам килими, ковьори, футьол, всичко това. Аз зная, че тук се крие нещо друго. Аз даже бих предпочел положението на свинята в гората. Много по-износно е. Даже в науката има някои положения, които са много опасни. Ако аз имам известно знание, което не знае как да употребя, има известни положения в природата, за да се подобри положението, които не можем да употребим. За пример. Едно взривно вещество има ли някой механизъм? Опасно е да се употреби. Някой път и самата сила не ме заблуждава, защото и силата, която имам, може да злоупотребя с нея. Не, че силата е нещо лошо. Най-хубавото нещо, което тук може да имаме. Не е, че знанието е нещо лошо. По-хубаво нещо от знанието няма, но можем да злоупотребим знанието. Даже и доброто, което имаме, и с него можем да злоупотребим света. Та да, именно в сегашния живот нас не трябват хора в света. Представете си, че вие се намирате в едно здание горе в планината. Стотина души все учени хора са своите раници, имате всичко, но само ви трябва една котия с ни клечки. Не сте ги взели. Забравили сте ги. Всичко друго имате. учени хора сте, цитирате Шекспир, Гиоте, Платон, Кант. Пък какво е казал Христос, какво е казал Апостол Павел. Казвате как трябва да се живее. Всичкото и разправяте, но студено е. Разкривате ръцете си, разправяте за Апостол Павел, но ръцете ви в чоба. Ходите, разхождате се, но мислите. Да има някой юрган? Няма какво. Много знаете, а не може да се върнете назад за кибрит. И да един прост човек. Той не знае колкото вие. Но човекът си носи една кибритна котия и влиза. Добър ден, казва той. Какво правите? Вие, всичките учени хора, казвате: Както виждате, нямаме кибрид да се запали огъня. Аз имам. И той изважда кибритената котия. Не, че учението не е на място. Като се запали огъня и учението, и то ще пламне. Учението, знанието, което хората имат, е огън. Огънят трябва да дойде. Този огън, аз го наричам, това са добрите чувства. Това е любовта. Онова висшето съзнание, което човек има в себе си. Като служи човек на него, той в даден случай чувства, че всичките други същества трябва да живеят както той живее. Благото, което той има, той благо иска да го предаде и на другите. Този човек се нуждае в дадения случай само от една кибритена клечка. Казва Дайте ми една клечка. Ти донасяш и му запалиш огъня. Това е доброто, което може да му направиш. Това ще принесете сега. Това е вярно по отношение на вашия вътрешен живот. Никаква външна реформация, никакви външни преобразования не могат да станат в света, докато няма той основното нещо в света. То трябва постоянно да функционира в живота. Ако аз съм разумен и силен вътре в себе си, тогава мога да бъда полезен на себе си. На ближните си и на целия свят. Мога да бъда полезен на всички хора. Всички хора се нуждаят от едно и също нещо. Доброто се предава тъй, както се предава огъня. Доброто може да мине от едно съзнание в друго. Не се изисква дълъг период. Една добра мисъл в един човек може да мине през умовете на всички хора по лицата на цялата земя. Може да мине, но всички хора няма да възприемат тази мисъл и няма да я приложат. Там е лошото. В един час светът може да се подобри, но ако тази мисъл се приложи, пък ако не се прилага... Всеки иска да дойде едно външно същество, да го накарат с някой стражар или учител или с заплашване да го морализират. Трябва да му държат една лекция от един час или от два часа да го убеждават. И после казват. Аз не мисля така. И въпросът остава неразрешен. Питам. Ако аз ви говоря една лекция върху яденето, той, което вие знаете, какво ще научите? Като дойдем до опита, ще кажете Това е същото нещо, което и ние знаем. Как ще ви кажа да ви науча как да ядете? Аз бих държал една лекция само 3 минути. 3 минути са достатъчни. Аз ще кажа тъй, аз ще взема хляба, вие гледайте аз какво ще правя и ако и ви е приятно, правете го и вие. Повече няма какво да ви занимавам. Другите въпроси аз ги оставам, те са от друга категория. От какво е направен хляба? Това за мен е безразлично. Той се е направен от нещо. Истинският хляб в природата, той е направен от елементите на живота. А всеки хляб, който няма тия елементи, това е една самоизмама за човека. Та казва Христос сега. идея е авторитетът. Аз съм живия хляб слезнал от небето живият хляб съществува само в разумния свят вътре. Под думата небе разбирам най-разумното. И ако влезеш в един такъв разумен свят, няма да има нужда както един просяк, да ходиш, да гониш хората, да ти помагат, но ти като минаваш по улицата тези хора ще забележат те са толкова чувствителни и веднага ще помогнат. Ще искат да ти помогнат. Или аз съм тъй чувствителен, погледна на кръка си и виждам, той се нуждае от някаква помощ. Веднага ще разтрия кръка си, или веднага ще му помогна, или веднага разбирам състоянието на своята ръка, на устата си, на окото си, на окото си. Така, като дойдем да разбираме своите нужди или нуждите на нашите близки, добре е. Не е, че аз съм пратен да оправя всички нужди на хората. Не е да нося страданията на целия свят. За мене не е само да мисля за страданията на хората. Не са страданията толкова страшни. Даже в страданията има една хубава страна. Срещна един човек. Аз може да ви приведа един пример. Един учен човек среща един педен човек, който носи голям товар и почва да му разправя това нова. Бедният се изпотил, пъшка, а този му разправя за научни работи, за Христа, за апостол Павел. Разправя му за Европа, как живеят хората, как се обличат, как на кола си носят товара и т.н. Бедния го слуша, пъшка, учение върви с него. Стигнат до къщата на бедния. Онзи има нужда да го покани в къщата, но който носи товара не го поканва. Защо? Такъв учен човек, който през цялото време не му помогна да си донесе товара до къщи и му казва. Довиждане! Ще ми извиниш, че не можах хубаво да ти разбера учението, но голям товар имах на гърба си, който не ми позволяваше добре да те слушам. Но ще заповядате някога, когато съм без товар. Тогава да поговорим. Той разбра по-добре. Какво ще ви говоря на вас? Вие сте натоварени с големи мъчноти и страдания. Аз ще ви говоря, говоря, вие дойдете до къщи, ще кажете като този. Много хубаво говориш, но не можахме да те разберем. Аз разбирам тия хора. Голям товар имат на гърба си. Аз не блеснах в положението им. Е, какво трябва да направя сега? Да допуснем, че ти си имаш една каручка и един кон, впрегнат на нея. И нищо нямаш в каручката си. Ти можеш да вземеш този товар за малко време, да го туриш на каручката и на този човек да му олекне малко на гърба. Ако той дойде в къщата си и той ще те покани, ще каже «Този човек има човещина». Така се образуват хубавите връзки. Любовта ще дойде между хората, когато аз желая благото, което аз имам, да имат всички хора. Влизам малко в тяхното състояние и може да им помогна. Не да им помогна за през целия им живот, но една малка услуга, направена за известно време, тя вече образува една хубава връзка. Сега ние сме длъжни да изучаваме тия малките условия, които съществуват в света. Всеки от нас все имаме голям товар, големи въпроси за разрешение, големи мъчноти. И каквото и да говорим, ние казваме, че светът ще се оправи. Ще се оправи. Тъй, ще се оправи. Но има един свят, който ние можем да оправим. Нашия свят ние можем да оправим. Трябва едно наше разбиране, което да ни помогне. И в какво седи помощта? Представете си, че някой ви праща до, извяс... до известно място и казвата в Тази гора, дето отиваш, ще те убият. Но представете си, че за тебе е необходимо ти да минеш от единия край на гората до другия и ти казват непременно ще те убият там. Ти ще минеш и ще опиташ, че няма да те убият, но додето стигнеш до края, при всяка шумка, при всяко помръдване, той, което ще преживееш, докато излезеш на другия край, Главата ти ще побелее и ще кажеш, защо толкова се страхувах? Срещате един учен човек и ти му казваш, тук ще ли да ме убият? Този ученият човек ти казва, не бой се, ти ще минеш преспокойно през тази гора, не се страхувай че този човек ти е казал най-умното, най-хубавото, ти изведнъж ще се разпееш и ще минеш през спокойно от единя край до другия. И нас ни казват всички. Животът е тежък. Докато излезем на другия край, животът е тежък. Ако е един проповедник, ще каже, като умреш, Фадаш си идеш. Като направиш една малка погрешка, ще те осъдят. Питам. Ако за открадването на едно яйце, тебе те бете турят Фада, каква справедливо се това? В какво седи престъплението ти? Тогава, ако така съди, проведникът казва. Ако откраднеш едно яйце, 20 години ти ще лежиш в затвора. Питам, кой сега не е откратнал едно яйце? Нима уния яйца, които ние вземаме от кокошките, не са крадени? Кой е питал кокошката? Кой е казал, може ли да изям едно яйце? Проповедникът казва, едно яйце, но фадъщи ти идеш. Най-първо той ще иде по същия закон. Не се разсъждава така. За едно яйце човек фада не може да иде. За едно яйце на човек ще му кажат само тъй. Ти защо изяде това яйце? Или ще кажат, както у нас и майка, една българка упържила 12 яйца по един особен начин. Всяко яйце чукнало отделно в тенжирата с вода и после ги поляла с масло. За гости били приготвените. Но облязал си на ти, като намерил този сахан, тази паница вътре така приготвена, изял всичките яйца. И тя влиза и го вижда и казва. Майка, майка, изяш едно яйце, две, половината изяш. Защо изяде всичките? Няма какво да дам сега на гостите. Той си дига ръцете и казва. Мамо, ще ме простиш. Ще те простя, мамо. Но какво ще кажа на гостите, като дойдат? Често ние изящаме опършените яйца без да му мислим. Изяш едно яйце, две, три, изяш, изяш половината, а половината остави. А ти изяждаш всичките яйца и казваш, че си ги намерил. Няма да се намерят 12 яйца. За 12 яйца се изисква 12 кокошки да ги снесат. А знаете ли колко време взема да ги снесат? Казваш, да ги снесе кокошката. Не се разсъждава така. Да се направи едно добро дело в света не е така лесна работа. И снасянето на яйцето органически разбирам, че не е лесно. Да се направи едно добро изисква се време. Не се иска само да ви дам пари, то още не е добро. Да ви кажа една сладка дума, това не е добро. А щом аз ви направя едно добро, той добро ще върви с вас, то ще бъде едно благо за вас. При това той благо ще има един отглас. Той благо ще бъде благо вече и заради мене. Така да старият квас от прочетените стихове от лютивината ние не можем да се избавим. Бъдете кисели, но се пазете от киселината. Не да разхвърляте, но дръжте лютивината в себе си и дръжте и киселината в себе си. И само... Малко от тях давайте. Огън да ти гори в огнището, но да имаш един дилав. Сега той, което ви казвам, не, че не го знаете. Не бутай с ръката си там. Може да ви каже някой, че не знаете. Не. Аз няма да ви кажа така. Ние всички страдаме от знания. Страдаме от много знание е фиктивно. Аз съм привеждал онзи пример. В едно село имало един българин, който се е хвалил, в турско време било това, във Варненско, хвалил се, че много знаел турски. Той знаел турски върси. Никой като него не знаел. Идва един ден един турски чиновник от труда на вашите началници и го викат него да се разговаря с Турчина. След като му говорил началникът на турски нещо, той излиза вънка и пита го. Какво говори? Той знаел Ефенти, Сен Борада, Отур. Само това знаел той. Той разбрал турчинът и казал «Пекислан чурбаджи!» Питат го «Какво ти каза?» Човекът му се е приял риба. Пакто работата била съвсем другояче. Най-после турчинът влиза в противоречие, че го с скарал му се. А те слушали това той казва на българина Ти не разбираш езика Аз ти говоря едно, а ти разбираш друго И питат го Какво ти говори? Казва, че много добре го разбрах на дума го Всякога, когато ние направим една погрешка в живота си Ние търсим един начин За да извиним своята погрешка но няма какво да се извинява погрешката. Не да я осъждаме. Всяка една погрешка е погрешка, понеже не е турена на място. Всяка една наша постъпка е лоша, понеже не е турена на мястото си. Ако на един човек, когато ти лекуваш от треска и му дадеш люти пиперки, те са на място, той ще оздравее. Но на онзи човек, който няма треска и му дадеш люти пиперки, те не са на място. Той е в неразбирането. Ти си дал люти пиперки на един здрав човек, който не се нуждае от тях. Да ги на треска, там са на място. Сега, какво да ви кажа на вас? Лютите пиперки... Да ги дадете на трескавите хора, а на здравите, на добрите, най-сладкото, най-хубавите и сладки плодове. Никакво люто и никакво кисело. Това е то. И казвам, за нашето органическо развитие, вие ще кажете, понеже имате разни стремежи и разни неща трябват на вас. По някой път някой казват Да имаме пари. Аз съм съгласен да имате пари. Защо? Защото ако бяхме всички богати, всеки да разполага с десетина милиона, тук изгрива щеше да има здания направени. Не е работата там. Човек може да се обиди някой път, за нищо никакво, никакво може да се обиди, за една обикновена дума. Една сестра ми разправяше, тя пее, никога не е пяла и след като е пяла, някой и каза, много си проста. Нищо, какво има от това? Просто, просто. Но, казва тя, така ме жегнато и простото, че не мога да се съдвъртя никъде. Как да ми каже това? Много си проста в пеене. Не се пее така. Та всичко седи в неразбирането на думите, които употребяваме. Трябва да знаете, думите са динамическа сила в света. Не си играйте с думите. Ужасна сила има в думите. И Христос казва Тъй. За всяка една дума, която я казвате, празна дума, ще дадете отговор за нея. Всяка една дума казана или като мисъл, като идея, като сила, тя упражнява своето влияние в света. За себе си бъдете внимателни с вашите мисли. Когато образувате известно чувство, те са известни динамически сили, които могат да работят или за ваше добро, или за вашето страдание. Та казвам, три неща има, които са необходими. Да знаеш къде да туриш една буква Л. Да знаеш къде да туриш един слог ОП. Да знаеш къде да туриш една дума Благост. Тъй, както аз съм написал думата, ако така я пишете, няма никаква връзка. Вие имате идеята, но тази идея не може да се приложи. Тъй, както е написана думата, ако човек пише «тъй», тя не може да се приложи. Как ще напишете една дума, която може да се приложи? Тази дума е наклонена на къде? Наляво. Аз съм вложил повече чувство. Мисъл не съм вложил. Ама ние трябва да се обичаме. Това са празни работи. Чувстването е то. Ама ние трябва да имаме отлично обхода. Чувствование е това. Мисълта трябва да влезне. Чистата мисъл аз наричам всяка една мисъл, която има слътчина в себе си, а лютивината и киселината ти е малък един елемент. Тя е силната дума в света, която твори. Сега хората се нуждаят. Нямат сладките думи. Светът е пълен само с люти и кисели думи. Ти като отвориш вестниците или някой философски трактат, аз книгите, които съм чел, много малко думи ще намериш, които да произведат цял един преврат в душата ти. Думата може да се напише тъй. Благост. Дясно наклонена. Тази дума и тя няма приложение. Този човек, който бързо пише, така и той не може да приложи. Той е неуравновесе. Той е започнал без да мисли бъла, после е слезнал надолу. Този ред отива надолу. Няма приложение. Тогава слушайте. Аз как бих написал тази дума? Искам да бъда благ. Хубаво. Имам един беден познат човек. Пиша му писмо. С една ръка бръкна в джоба си. Искам да напиша благост и виждам каква нужда има този човек. Най-първо има нужда от хляб. Изваждам парите за хляба. Б. После казвам той има нужда от дрехи. Пак бръкна в джоба си. Л. При всяка една буква аз бъркам в джоба си и виждам имам ли той да го направя. Като пиша, пиша едната ръка, а другата вече извършва нещата. Тогава аз едновременно, като мисля и като чувствам нещата и със своята воля действам. Аз трябва да мога да ги приложа. Такъв човек е силен. То не се изисква, кой знае какво. Така казвам, Всички вие в това отношение сте силни. Има неща, които може да ги приложите в света. И ако по този начин живеете, аз съм правил опити и всякога почти правя, когато спазвам този закон, нещата стават точно на време. Сега не искам да ви изнасям един закон, който може да ви тури в крива посока. Но когато човек е верен на това, което е установено в природата, когато искаш да направиш нещо, тъй по Бога, аз семам думата Бог в най-чистия и смисъл. Той, което е най-възвишено. Той, което, ако хората го приемеха, тук, между хората, ще, ще изчезнат всичките страдания в света. Зло няма да има. Ако хората разберяха думата Бог, ако го кажеха, затворите и букаите ще се магнат Всичките лоши неща ще изчезнат. Тогава ще вярвам, че хората са разбрали какво е Бог. А сега, водите, тебе един стражар казва... Ти вярваш ли в Бога? Вярвам. аз като те туря в затвора, той ще те избави от там. Това не е разбиране. Един стражар вярва в Бога. Съдията, който ме съди, и той вярва в Бога. И свещеникът, той ще ме изповяда тук, на земята, да ме приемат в онзи свят. Няма нужда от изповед като и да на небето да ме приемат. Едно нещо аз чувствам, че няма хора, които вярват в Бога. Ако тия хора вярваха в Бога, нямаше да ме турят на кръста, да ме бесят. Тук няма никакъв закон, никаква вяра, нищо от това. Закон има, ако ме снемете от кръста, ако няма страдания. Ако го снемат човека от кръста, от страданията, човещина е това. Щом аз умирам, аз зная, че няма закон. Може да се проповядва, на книга е писано, но днес закон, както го разбират хората, няма. То няма да го кажа, че е фалш. Та да всичките хора служат само на своите лични интереси. Котката хване мишката и тя казва «Какво да ти кажа, много те обичам». Някой път милва я, легне на гърба си, обикаля я и мишката мисли, че нищо. После котката подигне си раменете и казва «Аз ще те пратя на гости». Лъжи я. Казва «Аз ще те целуна». Хване я, стисне я, кръц, кръц, кръц и много дипломатка е тя. След като я изеде, нито косъм не остава. Да не я хванат в престъплението. Че кой как дойде, нищо няма да види. Питам. Къде е мишката? Беше тук, отиде някъде. Сега аз говоря... Това не се отнася до вас, но в природата съществува един лъжи, лъжлив процес вътре. Лъже е някой път човек и крие нещо. Защо? И големите хора лъжат, и малките лъжат. Когато малкото дете лъжи, бащата казва не. Но и той като се намери на тясно и в трудно положение, и той лъжи както малкото дете. И питам сега. Ако детето изяло една круша, бащата трябва ли да го пита, изяде ли крушата? Ние имаме само един пример в писанието, Бог, който дал заповед на Адама, каза му. От тия плодове няма да ядеш. И след като беше яла Ева, той ходи из рая и казва. Адаме, къде си синко? Няма нищо. Сега тъй поставено и като го намери, не му казва, ти да не си ял. Нищо не му казва, а казва. Защо не излезеш, къде си ходил, къде се криеш? Е, сраме, гол съм. Кой ти каза, че си гол? Не зная, стана една промяна. И тогава го пита. Да не би и ти да си ял от плода на забраненото дърво. И тогава Адам лъже. Аз бих искал да изпълня твоя закон, но ако не беше тази другарка, която ми даде, тя Ева ме изкушаваше. Хвърли Адам вината върху жената. А Ева излъга, казва. Аз не исках, но змията там... Аз сега само цитирам един факт. Каква слабост има у вас? Ние по някой път не сме готови да кажем малката истина. Не казваме. Това нещо го направих аз. По някой път българинът казва. Ще ме бесите ли какво? Направи го това. Някой път е необходимо човек да каже истината, а някой път мълчи... Не казвай. Аз ако сами ме питат, изядали ли една круша, ще кажа, познайте. Забележете едно. Грях е само това, в което човек изгубва нещо от своята тежест. Изгубва нещо от своя ум, от своето сърце. Когато изгубва нещо, то е грях сега. Той, което в нас руши, той е грях. Но когато аз изям нещо, круша и ми даде тя нещо и придобия нещо, това не е грях. Адам изяде този плод и улекна. Това е грях. Значи, щом голееш, това е грях. Тогава, щом се разболееш, нали улекваш, то е грях. И след това, щом дойде животът и доброто, пак придобиваш тежеста. И всеки казва, много съм улекнал. Та човек не трябва да улеква. Та доброто е той, което всякога придава на ума ни и на сърцето ни. Сега основното, кое остана? Но мисля прекалихме, нали? Малко трябва да се говори. Аз в една беседа казах, че обикновенният човек говори по цял час, талантливият по 15 минути, а гениалният по 5 минути. Та и аз ви говорих като един обикновен човек. Цял час говорих. Но показва, че и вие сте обикновени, че ме търпяхте толкова време да ви говоря ако дойде 5 минути да ви говоря, трябваше право на въпроса да ви кажа, че има три начина за писане на една дума. Ако я напишете наляво наклонена, надясно, също няма да се реализира. То, като пишеш и едната ръка в джоба да прилагаш. Той, което искаш, направиш го. Ама, мога ли да го направя? Той е приложението. За и приложение ние всички имаме начини. Пак ще се спрем върху приложението. Той е процес. Той е както в музиката. Човек трябва постоянно да пее, докато в човека се развие гласът, че да може човек тъй да пее, че да е доволен от пението си. Божията любов носи пълния живот. Беседа от учителя Държана предобщи околутен клас на 4 октомври 1933 г. в София.